Străgeri, coborâți punțile! Deschideți forțele castelului! Sosesc oaspeții! Crai și împărat, vin să ceară mâna domniției noastre! Alarul a ajuns la forțele castelului! Să sune trompetii! veniți la curtea noastră Să trăiești, să trăiești, Maria Înaintați cinstiți și înfățișați-vă prințese Un cântec frumusețiu astăzi vin să închin și perle minunate în părul tău sanin <cute> să-mi o ceri, sărmane Nu te mai încumeta chipuț hâd într-o oglindă dacă ți-l aș arăta oh. Copila mea, încetează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 O stai lângă o scântei? le pot pune alături. Sosește prințul cel înțelept, prințul codrilor de cedru. Eu ți aduc, domniță, din țara îndepărtată, podoabă fără seamă, o inimă curată. Și îți mai aduc cu cinste al videjii scut, purtată în lupte drepte și de dușman temut. <laughs> tu, mâna mea. Sărmane, puteți ca să-mi o ceri? Mi-am dat-o pe coroane, pe bogății, pe averi. Curajă? <laughs> Vitejia? Nimicuri fără preț. Păstrează-ți avuția neobrăzat, isteț. Copila mea, cum îndrăznești să ne socotești virtuțile acestui vitează? Când aș fi fost în lupte viteaz și neînfricat Să-ți cer mâna, domniță, eu n-aș fi Ești <laughs> mai săracă, fica mea, și mai urâtă Decât vreascul aruncat la margine de drum Săracă? ce vorbele astea, tată? Eu un acestei împărății? Săracă? La ce-ți folosește bogăția, averea, dacă sufletul ți-i Sterp <hânt> mi sufletul, dar chipul mi frumos cum nu e altul Numești frumusețe, goliciunea sufletească te lau cu chipul tău, dar ele ca un măr frumos pe din afară și viermănos înăuntru. îți cauți frumusețea în oglinzile de cleștare ale palatului, dar ele n au glas. Tată. Ele nu-ți pot striga, ești urâtă <cără> și n-ai inimă, domniță. Ascultă ce spune bătrânul tău, tată, pe al cărui obraz ai însemnat astăzi rușinea, pe al cărui frunte ai săpat durere și umilință. Tată. Spui că de bine, îți un nou, spui că ești frumoasă.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 Ce vorbe grele îmi spui? Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă cer tare cinsteți ce oaspeți, pentru nesocotința ficii mele. Maria, și să știți că am să-i îngerunchez trufia, pedepsind-o Voi da mâna ficii mele Maria, Maria, primului om care se va opri la poarta castelului meu când va răsări luna. Tată!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 dar inima mea nu mai cântec, domniță. Slujitori, alungați-l! nu place cântecul, domniță? Atunci nu plac florile, Cerul albastru, nopțile cu lună, bucuria? Totuși eu vreau să-ți cânt pe frumoasă. Poate am să-ți îmblânzesc inima. Doarme parcul, doarme cântul, Obosiți, doarme și vântul, Și în hamacul florilor,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 E un un un alungați-l! Slujitor, deschideți porțile și primiți-l în castel, așa cum se cuvine. Vreau să-mi țin făgăduiala. Așenel va fi soția acestui om. Repede. Până se lasă seara trebuie să ajungem la coliba noastră. La colibă? Eu, Prințesa Chanel, giuvairul de preț al împărăției, să locuiesc într-o colibă? Hai, hai, hai, grăvește-te. Am obosit. Mie sede. Fântâna-i acolo. scoate mi apă. Nici gând, du-te singură. Am să te pedepsesc. Am să te spun tatălui meu. Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare. Și-acum să pornim. Dar ți-am spus-o dată că mi-e sete. De... Nu mai putem zăbovie târziu. Mai încet. Mai încet. Mi s-au rupt condurii. Te rog. Mai încet. Mărăcinii și vreascurile mi-au sângerat picioarele. să ne odihnim. Nu avem vreme, nu avem vreme. Ne prinde roaptă pentru drum. Ți-am spus, grebește-te. Ce o să locuiești eu? O dărmătură, o cucioabă. Trebuie să o îndrăgești De azi înainte ea va fi locuința mea și Și nici măcar nu e curată Ai să o faci tu curată, ai să o faci tu frumoasă, e doar a Eu niciodată Trebuie, trebuie să ai grijă de postul nostru E apucă de treabă, curăță-i pe enjenișul, spală vațele Iar în sacii adună paie pentru saltele eu plec să adun vreascuri Ce pentru foc. Spui? Când mă întorc să fie casa curată, ai înțeles? Altfel am să te pedepsesc. Îndrăză-mi Că te de treabă! Nu! Nu vreau! Nu pot! Nu știu! Nu o să fac nimic. Am să ascult eu de porunci neunistrențul ros. Tocmai eu. Eu, prințesa Chanel. Nu. Mai bine să culeg flori. Nu, N am să mă obosesc pentru asta. Ce-ar fi să dorm? Pe paiele astea? Oh. Și mi-e sete. Mi-e sete, dar cum să beau din oaiele astea urâte? <gloră> <gloră> Am adus vrascurile pentru foc. E. Dar tot este așa cum am lăsat. N-ai de prin casă, n-ai umplu sacii cu paie. Ce? Și ce, vă dai spar și oalele, neîndemânatico. Din ce o să mâncăm acum? Cu ce o să bem apă? Ți-am spus doar că suntem săraci. Și mai să plânsu și apucăte de treabă. Până diseară termin cairile astea, mâine mă duc la armaroc să le vând. Trebuie să fac roți de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 nu vrei să ve să torci, nu vrei să muncești! Te trimi la târg să vinzi înzoareș! Să ai grijă neîndemânate că o să nu le spargi! Am muncit toată noaptea la ele! La târg! Să Da Nu! Nu vreau! Nu merg! Am spus, ai să pleci chiar acum. Nu vreau! Drumul e prea lung. Până la răsare soarele vei fi acolo. Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau! Nu vreau!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 Sunt ieftine și frumoase. Dați-mi-ne pe cele două cu flori de câmp. Da. Ține banii. Da. Mulțumesc. Oale, Oare de vânzare, ieftine și frumoase. Lua. Oale, oale, oale, oale. Flori, rotunde flori, soare lui surori, Flori mici, mărunțele, flori ca niște stele, Pelutii zvodite, la chip pelurite de mine îndrăgite. Flori, rotunde flori, soare lui surori, Flori mici, mărunțele, flori ca niște stele. Hmm. Dar ce aud, așa vorbește florile. Se pare că le-a îndrăgit mai mult decât podoabele de nestemate și aur. Și lucrează. Desenează cu migală florile pe oalele de lut. Are fata. Ei, hey, așenel, gata cuptorul? De mult! Atunci așezăm oalele de lut la ars. Un cuptor de oale ars e gata. Cum, am auzit bine? Da, sunt gata. Uite, îți plac? Pe asta le-am împodovit eu. Oh, sunt minunate. Mâine le duci la mm, Și crezi că am să le vând? Pe toate. Și pe cele lucrate de tine. Crezi? Uh -huh. Sunt frumoase. Da. Eh, Dar ale tale sunt mai frumoase decât cele de ieri. Eh, bineînțeles. Am avut mai mult timp să desenez mm -hmm. florile. Tu m-ai ajutat să frământ lutu, să prind cuptorul, să le pun la ars. Acum, uite, ai început chiar să te și lucrezi. Mm -hmm. Curând ai să înveți să le faci singură. Mă grăbesc! Plec chiar acum la târg. Vânzare bună, frumoasă, Chanel! Oarele! <minority��> hey, ne îndemânate Ei, co de ce nu ți-ai strâns mai repede? N-ai văzut că vin? Sunt grăbit! Ne co Stai cărețule, oprește-te, lădește-n facuma! Stai! Stai! Ah! au mai rămas decât și cât am trudit a ele. Acum ce mă fac? Cum să mă întorc acasă? Ce să-i spun? Sunt o neindemânatică, o nepricepută. Și el e așa de bun. Dacă aș ce să fac ceva, să mâncesc. Nu, nu pot să mă întorc acasă. Pai bine, plec în lungă. Încotro o apuc. Unde să mă duc? Oh, oh, oh, oh, greu mai e cu bătrâneții. Ce-i mă dușit? Aca. Dacă abia mai trag sufletul Sunt obosită Nu mai pot să car vreascurile oh, Și în mea e frită Unde stai, mătușă? Departe, departe Tocmai acolo, pe deal. Lasă, lasă că ți le duc eu oh, Aș... Să trăiești, fata mea Dar să știi, nu pot să-ți răsplătesc, Truda sem sara, oi inimiga das harpim, ai, ai, ai, ai. Ai. Dar îți dau un sfat. Las l, -l, -l ți minte, fata mea, Hărnicia și bunătatea deschid lacătele fericirii. Dar să nu uiți sfatul meu. Hm. Da, da. Fericirii. Puteam fi fericită. dar ce folos? E prea târziu. Încotro suapă. La porțile acestui castel. poate găsi ceva de lucru. Hei! Deschide Deschideti! Deschideti! Ca de lucru! Ce știi să faci? Știi să torci care le așteaptă? Nu! Nu știu. Până s-ai gata, auzite. Pot să te apuși de țesut. Plătesc bine. Da, dar eu nu știu să ți -s. Atunci ce știi să faci pe titru? Nimic! Nu <laughs> Aici numai cu a faci casă bună. caută de drum. Ce-ar fi să o luăm cu noi la bucătărie? Să-ți să, să curețezi zarzavaturi? Avem mult de lucru. E, dar poate nu-i place să-și murdărească frumusețe de mânușițe? Vreau! Vreau orice! Am să muncesc, am să fiu harnică, am să vedeți. Atunci apucă-te de treabă! Da, da, acum. Bătițo, adu coșurile cu swingi. Da, da, da, Bătițo, poate vin cu capul. Adu apă, ară fructele! Ară potele! Pună-te la stele! Uite la ea hai. cum aleargă de colo-colo! S-a deprins cu munca! Și unde mai pui care face cu îndemânare pe toate? Unde-i mai greu? Hop și e. Harnică, nu glumă! Și când a venit, nu știa mai nimic. Pe ce punea mâna, spărgea sau strică? Iată, o se -a.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 Da, da, da, am auzit, nu, a, ba, ba, da, vrea cândva să fiu soție. Ce spui Zanatico? Să sune trompeții! Nu mă strecol înăuntru. În ce-a trecut podul, l-am zărit pe tata. Vreau să-l văd, ar, trebuie să-l văd. Mă, meu ce dorme a fost de tine. Ei, fetiță, ce-i cu tine? Locul tău e la bucătărie. Pleacă, n au da, eu... Prințul Codrilor de Cedru, Prințul Înțelept, vine să-și întâmpine oaspeții. Să cânte muzica! Cinstiți oaspeți! Fiți bineveniți în castelul meu. Astăzi vreau să vă ies în întâmpinare alături de frumoasa și harnica mea soție. Cine? Cine? cine? Așenel. Așenel. Așenel. Vino prea frumoasă și harnică, fată. Eu? Nu. Nu se poate. Eu? Inima mea e dată. Mie? Nu. Un om sărac ca și mine. Dar Bun.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 Din fuiorul cu povești. Și pe care l-am alungat cu vorbe de ocar. Eu sunt călărețul, care în goana calului, nesocotindu-ți struda, a spart ualele de lut. Tu! Eu sunt bătrâna, care i-ai cărat vreascurile. Și care mi-a spus că numai hărnicia și bunătatea am vor deschide la către fericiri. Eu sunt soțul tău. Prințul codrilor de cedru. Prințul înțelept. Și viteazul de care mi-am bătut joc Când a venit să mă ceară de soție Stai, stai, nu fugi oprește te prea frumoasă așa, stai Nu, nu te cade să fiu soția ta Ești prea bun, prea înțelept Iar eu o îngânfată, o leneșă Ai fost, dar te-ai schimbat Acum... Acum sunt în zdrențe. sunt urâtă Dar inima ți-e frumoasă Acum ești mai frumoasă ca oricând